4.5 Moi boa tarde, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM en Radio Cornellá para todos vosotros. Duas oreñas de radio en galego intentando pasalo ben con todos vosotros, aprendendo con todos vosotros tamén. O que facemos eh, darlle as gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que se si non fora por ele, isto non saía en la diante. E eh, darlle a benvida novamente aquí a, a Armando, que está aquí con noso Ya bastante recuperado eh para ¿no? Armando. Hay que tirar para adelante, nunca mirar para atrás, siempre para adelante. Pues eso. Y que... a mí me gustame pues ya había días que votaba de menos a Radio. Bueno, pues ya estamos aquí contigo sí. a a A carón do, das noticias, a carón da, da música... Por certo, vamos a poñer unha, unha, unha musiquiña para podernos poñer en contacto co primeiro convidado de hoxe, que vai a ser Xoan Furanching. O Xoan mm, mm, é encargado dunha páxina en Galicia, unha página importante, moi, moi interesante, que é a dos Furanchos, guía de Furanchos ah, en Galicia. Ah, oh, Furanchos, sí, señor. Entón, vamos a intentar poñerlo. Poñemos un pogadiño de música e intentamos comunicarnos co primeiro convidado. Vamos alá. Música para todos vosotros, queridos oyentes. Xaimos esta música feiticeira que ademais se primice para todos os nosos ointes e seguidores. É unha peza dun disco que acaba de publicar Pancho Álvarez. Despois falaremos del. Primeiro vamos a saudar o noso primeiro convidado que é Xuan. Xuan encargado da, como se dixen antes, da páxina 2 Furante, guía dos Furanchos en Galicia. Vamos alá. Xuan, moi boa tarde. <coughs> Perdón. Ola, que tal? Boa tarde Boa tarde, benvido, moitísimas grazas por atendernos eh, Parabéns por ese traballo que estás a facer Que dá moito que falar e moito que dicir A todos los que eh, se interesan por esa alternativa galega De, de disfrute dos furanchos en Galicia, non? Sí claro, é parte da nosa cultura Aí estamos, intentando potenciala. Bueno, e a parte de potenciála tamén poñer en, po, poñer en entredito ou poñer en valor o feito de que bueno, ti, este es un pequeno artículo dedicado precisamente aos frechos e que si non cambiamos as normas, dís que poderían desaparecer Correcto, sí é unha verdad aunque non se quera, non se queira mirar eh, temos un, un problema de, uh -huh. de base uh -huh, uh -huh. Eh, ou actuamos rápido furanchos pouco a pouco irán desaparecendo Bueno, a parte, a parte fundamental é que que as normativas se cumplan e que en realidade pois os outros eh, establecementos, os hosteeiros, os restaurantes e demais, pois non teñan mm, mm, envexa, digamos entre comillas, dese de, de, de traballo que están a facer os furanchos que o único que ofrecen además durante pouco tempo, me parece que son dous ou tres meses ao ano, os que teñen te... ano, Pois non, eso, eso non, non fan demasiada no, no, competencia. non non non non non non non non non non non El problema que hay con la normativa actual es que a Xunta creó una normativa para diferenciar los dos bares o dos restaurantes, pero eh, casi en vez de protexelos o que ha servido de eh, para restringilos. Uh -huh. eh, cada concello aplica eh, a normativa, a súa lei porque o que a normativa pon a Xunta de Galicia, pero eh, quen ejecuta Que ten que ver se se cumplen ou non é eh, cada concello e cada concello aplica esa normativa a súa maneira. Mm. Eh, por exemplo, un dos concellos máis restrictivos que temos temoss momentos son o do, o de redondela sí. e eh, eh, eh, que fan unha interpretación da normativa eh, porque como non está clara, cada un interpreta da súa maneira. Eh, en este concello se fai unha interpretación da normativa que mm -hmm. non coincide con, con moitos dos outros contellos Iso equivaldría a reducir eh, eses, eses espazos tan fantásticos que, mm -hmm. que existen, que son os furanchos, lógicamente que, ademais, ofrecen unha uh, uh, non sei, uh, un servizo alternativo diferente completamente ou dos grandes hotéis ou grandes restaurantes e, e bares de, de, de hosteleros que, que teñen unha normativa completamente diferente e que, bueno, poden ser servidores sentir eh, eh, molestos polo feito de que estes ofrecen a, a, os, os seus produtos casi ben por así dicir os familiares que ademais son sí. cinco ou seis etapas eh, que que poden ter sí, segundo a normativa. De 11 etapas eh, só poden Poner 5 eh, Só poden abrir 3 eh, meses o ano Eses meses teñen que estar Comprendidos entre decembro e xuño mm. E eh, como en alguna excepción Cando eh, ese furancho É totalmente exterior e tenga albariño Porque o albariño tarda máis tempo En, en, en madurar mm. eh, Se pode abrir en xulio Pero o resto de ano está cerrado claro. eh, non, non son E eh, o problema non é xo que Xa temos un problema de base, non é xa que desaparecen os, os furanchos solos. Os furanchos están ligados ao futuro, ao futuro do rural. A eso, eh, eso a exactamente. É o que hai, es en Viñas non hai furanchos. Entón, ora mesmo o, o campo galego está en peligro, está envejecendo a población, hmm. hai unha falta de relevo generacional, eh, os furanchos axudan a esa viticultura eh, hmm. que siga sendo eh, viable e atractiva, para as novas generacións que así teñen como unha salida. E, e, é outro punto que moitas veces eh, non, non se contempla. Se deixamos morir os furanchos, eh, perderemos viñedos e con eles perderemos moita parte la, da nosa identidade. Claro, claro. Además, o, o que eles serven precisamente son o o, o, que, o que non da, deron vendido eh, eh, na súa colleita directamente. E entonces, es, exactamente es, son somos digamos, Que, que non é, non é valor mm. eh, malo senón sí. que é, é algo que tiñan de, de produción propia uh -huh. pero que os, que ofrecen pois pues, a granel digamos para que a, os... sí. o, o, o foranxo empezou sendo como un trueque entre os veciños pois a mí sobrabanme viño a ti te sobraban ovos a ti tiñas da mannza do porco esto, entón, hoxe en día un furancho está aberto aunque lle permitan tres meses esa temporada mentras teña viño, hai un excedento do seu viño, uh -huh. se o seu viño acaba non ves, ese furancho en un mes eh, remata, uh -huh. eh, non ten por que ser tres meses, entón eh, non creo que, eh, que a hostelería, neste caso e eh, os furanchos non podan eh, convivir, pero E pensa que unha das normativas eh, que non é clara na xunta e eh, que o Conceño de Redondela está vendo de esa maneira pois un pouquinho máis peculiar, é eh, que eh, fala de familia. Mm. Entón eles interpretan en é familia de primer grado. Familia de primer grado é país fillos non hai máis, entón, esta xente maior que ha cuidado as viñas durante todo o ano, se non ten fillos, ou se eles deixan de, de, de traballalas, ese fillo non pode botarse unha man, un amigo, a súa sogra ou unha novia, uh -huh. eh, que leva a frente ese furancho? É imposible, non é non é viable, hai hai, hai normas que o que máis que axudar é máis que proteger, o que fan eh, eh, dinamitar eh, ese, furut, ese futuro dun furancho. E o que non entendemos moitas veces, eh, se somos capaces de proteger a nosa historia, se somos capaces de proteger a nosa cultura, un, un mosteiro a punto de caer en, en pedazos que o protexemos, invertimos dinero, por que non furancho non? Por que como que non vai con nos? É eh? algo tradicional, e algo que ten moitos siglos como para deixar morrer, por que parte de nosa cultura? Están tendo entonces unha un, un, nese, nese concello, concretamente estás dicindo de Redondela, están tendo unhas visitas de, de, de inspectores ou de persoas de, do propio concello que restringen bastante uh, pois o, o que en realidad ofrecen ese furancho, e entonces claro uh, o rural pois vese afectado, entonces posiblemente, pues, claro, si, si o furancho non pode subsistir, pues lógicamente o que te dís, eso o leva como consecuencia ou non poder explotar claro, o viñedos sí. ou non poder ter familiarmente certos es, eh, certa explotación que que, que, bueno, que, que dá vida precisamente a, a esas Pero, familias. Eh, eh, eh, que é que un sen sentido, é dicir, cando, cando un furancho eh, atrae xente, atrae turistas a Galicia porque buscan hoxe en día a xente o que quere disfrutar de autenticidade, Eh, disfrutar de, de experiencias E eh, é eh, un furancho Auténtico, experiencia Pois esa xente que se desplaza a ese concello eh, Para ir a visitar os furanchos Ván dormir Nun hostal, nun restaurante Ván ir comer Porque non os furanchos abren o mediodía Sólo moi sí. poquinho E van a comer nese restaurante Nesa hamburguesería uhum. E van a gastar nesa tenda Nesa zapatería E o que fai é traer turismo entón eh, Non só é o problema de que Eh, desaparezcan os furanchos e quede con eles ese furancho é un poder moi atractivo moi turístico uh -huh. eh, que ten Galicia e eh, se deixamos que morra tamén vai afectar a esos hoteleiros aes a esses, eh, eh, restaurantes que ahora mismo están en pe de guerra uh -huh. eh, pensando que os furanchos están sacando de trabajo uh -huh. eh, eh, eh, eh, sin querer ofender a nadie o que creo que son cortos de miras porque se esos furanchos deixan de estar van a deixar de estar turistas É, claro, e non son furanchos moitos desos propietarios Os que queran Converteránse en tascas, en tabernas uh -huh. En taperías Que aí sí que vai ser un, unha, unha unha competencia Con esa estelería Que ahora non a teño entón, Me parece que, que eh, eh, eh, eh, Comida para hoxe E hambre para mañá Creo que non é unha forma acertada Ni inteligente de ver o futuro Porque Porque xa um, fora de que é unha identidade enosa, de que é algo que en moitos siglos, que é algo tradicional, algo bonito, algo enxiebre, eh, creo que é unha, unha falta de intelixencia total el poder pensar que, que, que eso, en vez de, de axudarnos, nos perjudica. Claro. Non estarán... Eh, non será que o Concello ou a queño corresponde a todo esto o, o explicará mal? No, no, el no, refírese a que as inspeccións e a interpretación da lei por sí. parte da normativa, a normativa da xunta nos concellos convirtese en algo demasiado restrictivo e uh -huh. entonces uh -huh. algúns furanchos están pensando... Eh, o que pasa é que cando... A ver, vamos a ver, a política sabemos todos como hai. xa sea dun lado ou outro ou do medio. É así, a política é política Entón, cando ti, cando estás arriba e che dín Mira, eh, que esto me fai mal eh, Que se ti non fas así ou non deixas de facer así Ou non controlas esto Esto vai eh, eh, a, a influir Entón, mm. cada un fai presión como pode eh, Da maneira que se poda máis lícita, menos lícita Pero que fane eh, a hostelería en Rodondela Está facendo moita presión o Concello Eh, eh, con as administracións para que os furanchos non teñan tantas visitas e non teñan tanto auge mm -hmm. o por que non sei se embesea se porque ven os seus números afectados que volvo a decir que non debería porque, mm -hmm. porque, porque ao final eles poden abrir todos o, o ano e pensan mm -hmm. que é unha competencia desleal porque os furanchos din como din as malas u, lenguas os furanchos que non pagan impostos os pues pagan Claro pagamos, que pagamos, claro, claro, claro, por, por eso, eso digo, claro, no, claro. No máis ni menos, os que o que se que, o que se dixo que tiñan que pagar. Sea pouco, sea se a menos, es mais. Moitos uh -huh. moitos dos furanchos din que nos deixen contratar, porque un furancho non podes contratar xente. Claro. Non podes contratar xente, pero tampouco Eh, te deixan eh, que traballe nadie que non sea de primer grado entón sí, sí, están que, por un lado non poden contratar, se contrato malo e se non contrato tampouco claro. entón eh, queda un pouco o, o libre albedrío, a interpretación da xente, e eh, o que están facendo é unha guerra absurda que o único que fai é perxudicar o propio concello, o sea, claro. xeral sí, o concello, sí. a xente os furanchos, a hostelería eh, é un sin sentido Claro, bueno, agradecemos xe a túa participación de hoxe no, no noso programa eh, Seguro que mm, desexamos, non no somos talismán para as persoas que, que, que entrevistamos <risas> E tamén para, para os furanchos, seguro que daremos moita sorte, eh, eh, moito éxito a todos eles Vamos claro a ver se sí. eh, eh, agardamos, agardamos que teñan moito éxito todos estes furanchos Por cento. agora mesmo hai algúns xa abertos, non? Oito, xa desde, desde eneiro xa... De xaneiro, xa eneiro, claro, claro. Eh, xa ahora, neste, neste mes eh, no que ven, eh, xa empezan a abrir os, os, a gran malloría. A gran malloría. Para poder disfrutar, que, que, poder disfrutar deles. Acordaos eh, que dan a nosa guía, facemos eh, a referencia guía, a todos eles. A, a guía Furanchin, lógicamente o que... Correcto. No, propoñémones para todos eles que aproveiten a Semana santa agora que vai vir para poder, é, para poder eh, eh, disfrutar dunha dun, dun, dun especie de, de, de merenda cena eh, especial, completamente diferente da que poden eh, atender sí. nun, nun, nun restaurante ou, ou nun hotel determinado, que é precisamente esa, ese servicio de etapa familiar completamente diferente. Mm. non. Claro que sí. Pouco elaborada, rica e eh, tradicional. Ah, e ademais con viños... de Con, de, con, eh, con, de viños. con viños que, que da propia viños. bodega que teñen en Libia. Exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, pois, pues, Graciña, Joan, unha aperta grande. Sí. Un momento, Moitas antes, antes de terminar, vos, Joan, ¿sí? antes, Joan, antes de terminar, aquí Armando Diche. Eh, esto pasa como en, Sa, en San Sebastián, que fan a tortilla de bacalao, pero solamente cando tan as hidrerías pues. pechadas. Ai, pechadas. Pechadas, porque ah. polo ano é floristería. E agora aprendendas para facer as tortillas de bacalao. Bacalao. Sí, sí. pues bueno, os, os furanchos eh, siguen tendo vida de momento e <ríe> que continúen. Eh, muitísimas grazas que, que visiten a túa páxina Guía oh. Furanchín, que seguro que van no a disfrutar de, de, de, de, de, de, de, de, de lugares espectaculares. <ríe> Seguro que sí. Moitas gracias por por novamente deixarnos facer eco destas de noticias e de destes problemas de actualidade en Galicia que vos sois referente sempre. Moitísimas grazas. Hasta outro momento, Joan. Peña, un abrazo. Unha hasta oiño. Música para despedir a Joan. E continuamos. Sí, señor.